tardes señoras e señores aquí desde Radio Samboy desde 89.4 da FM e vamos con esos enderezos que temos por aquí que é un blog que é galegosnovais.blogspot.com e tamén temos un correo electrónico que é galegosnovais.gmail.com e os que compoñen nestes mesmos intres o programa son Armando Fernández Que dentro de pouquiño pouquinho pois, chegará o compañero Xulo Que tiña que facer unha cousa antes Pois de chegar aquí os estudios de Radio Sanboy. Pero pronto estará por aquí E entón pois estaremos os dous falando en galego dúas oriñas en galego E falando de cousas interesantes a Galicia E de Galicia para Cataluña Así que que mellor cousa que poder encetar en un programa de Radio con algo de música así que dale play sé sí, que, sí, que, sí, sí, que no es que que no ya, sí. para la metela no anil, no, no anil no ya está, para atender ¿Está acabo, estamos Sí, bueno cuando vamos a ir a tarde de cesta pues es, tenemos que quitar este estrasis <risa> ¿Está Bueno, pues esto danos pé, esta música danos pé pois pues, para falar con Fran Artelixo que é un dos que traballan pois pues, sobre o... pre manter bon, eh, ese ambiente un pouco máis limpio co que temos o sea, e sobre todo o que é o mar as praias e todo eso e el fai con ese traballo pois pues, fai hasta dibuixos e fai cadros e todo eh, non é así Fran Hola, sí. boas, Hola tarde, boas tardes Boa tarde que tal? Estaba dicindo que ti sí. traballas Neso de medio ambiente Que fais hasta cadros de todo Bueno, non, sí, si Sempre facemos algunha obriña, non? <risa> eh, claro Si, sí, porque eu, máis que eu Somos parte dun, dun colectivo Si, si, si, non, xa me imagino xa Que, que se chama artelixo, e por eso ah, sí que facemos... É ar, facemo, artellar persoas. Como, perdona? Artellar persoas que fan o mismo. Artellar persoas, sí, no, o sea, somos un colectivo de, de claro, de sí. de rondelas, de varias persoas, uh -huh. eh, eh, e que, eh, que facemos o sea, eh, obras uh -huh. con material de refugallo Eh, tamén organizamos un certame de, de arte feito con, con, con material de refugallo elixo. Eh, parte sí. de outras cousas no? pero polo arte vamos por aí sí. Sí, sí. porque veixo que tedes hasta latas eh, en fin, moitas cousas moita xente que tira cousas ao mar si sí, xa fai anos fixemos alguna limpeza de praias Uh -huh. eh, por exemplo, este ano pois, Co tema dos palés uh -huh. Colaboramos un pouco Ainda que aquí a Rondela Que é onde está o noso colectivo Delixo uh -huh. eh, Que pois, aquí non chegou, pero si sí, co, Colaboramos con os ecoloxistas E eh, claro. eh, bueno, tamén fomos a, eh, <coughs> Fomos entrando Un autobús para ir a, a unha manifestación cubo hubo en Compostela uh -huh. eh, para que se acabara, para que se tuviera cuidado con estos dos peles que uh hubo, ¿no? Sí, sobre o mar hai bastantes. Dedicamos varias varias edicións do Certame ao mar. Eh, hai obras feitas aí. e eh, Posiblemente, me estás dicindo unhas das latas, eh, unhas de caldícea. Sí, hai unhas ¿no? latas que son de cerveza, de en fin, sí. de... De, de, claro. de, de todo tipo De todo tipo, sí, no, porque o, certame, o que pasa é que o certame artelizo, o sea, aparte de facernos algunas, ¿no? que sí. que facemos como colectivo, é eh, un certame aberto uh -huh. a, a todo o povo e eh, incluso a Radio Samboy. Uh -huh. eh, entón, pois, pues, eh, calqueira pode presentar alguna obra, uh -huh. eh, tratase eso, de que se xa con material de refugallo. O que que un certame, eh, un certame efímero, ¿no? o sea, que Moitas das obras posiblemente a de as latas que dices que pois xa non exista, ¿no? Sí, sí. Están se, se, se expoñen por as ruas sí. eh, bueno. eh, de eh prazas, escaparates de sí, sí. Eh, de redondela e eh, eh, bueno, se expoñen durante unha semana, semana de pico, e eh, despois eh, moitas xa se destruen, non? Outras, mm. non, hai, hai artistas que expoñen e que teñen obra sí. no? e, e ceden a obra e despois se recollen e se alevan para, para claro, casa, non? <risas> porque eh, vosotros enche de ruas de Redondela ten que haber por todas partes porque tamén queredes facer detrás do que é a iglesia de Redondela pois queredes facer un gran mural Detrás, tras, sí, si, está feito, está xa feito. feito, ¿no? Está feito, sí. Creo que te refires a un de que sale a Coca, ¿no? Sí. Sí, sí, ese mismo. Sí, está feito desde fai, buf, creo que un montón de anos. O que fixemos sí. foi unas edicións, fai uh -huh. duas ou tres edicións foi eh, contactar Con cos artistas orixinais, os que sí. o fixeron. Eh, solo quedaba unha uh -huh. A outra xa, xa non estaba uh -huh. E eh, eh, eh, restaurámolo ah. Restauramos o, o mural E eh, eh, bueno, uh -huh. eh, quedou moi ben Os veciños e eh, as veciñas encantadas E eh, o claro. eh, claro. uh -huh. povo encantado con ese Hombre, mural Como non vai estar uh -huh. contento o povo Se lhes poñedes cousas fermosas uh -huh. Do que nos aproveita Ajá, si, sí, si, sí, si sí. De eso, de existo co que nos aproveita, co que está no lixo ou co que sí, se tira. Exactamente. Sí, sí, eh, eh, nos, eh, moitas veces eh ainda que moitas obras son efímeras no certame, ¿no? Uh -huh. Eh sí que a veces que, o, o estamos collendo como costume, ¿no? Aínda que sí. a, pode haber algún ano que nos ofrecemos que indultamos alguna obra, ¿no? Uh -huh. Entón queda queda no no medio povo por pues, uh -huh pois pues onde onde estaba, ¿no? E hai varias obras indultadas, ¿no? uh -huh. Que están re, pues bueno, pues están destruídas polo pobo. Hai unha incluso que está están eh, en Bieiros, uh -huh. en eh, un pobo de, de do Caurel. E oh. e está por aquí, por algún monte, un monte de Rondela en Ventosela, uh -huh. na parroquia de Ventosela. E eh, Si, sí, hai algúnha obra indultada por aí, pero si sí, todas, todas son feitas, por exemplo, a de Vieiros Si sí que está feita con material Todo que recollemos, recollemos Naquela limpeza da praia ¿Ah? Entón, con eso se fixe unha obra eh, Un cuadro, máis ou menos <ríe> Unha especie de cuadro ¿Sí? eh, Que está ahora ali en Vieiros Nuna casa dun rapaz Que, que viva ali, pero que, que ¿Sí? Naceu aquí en Rondela ¿Sí? eh, ventos, Ventosela Que hai unha cantiga sobre Ventosela Si, ah, ah, si, sí, sí, no, por aquí hai cantigas eh, Sinón de todas as parroquias <risa> Eu creo que todas parroquias teñen su, as parroquias Tenen as súas cantigas Si, sí, no, é sí, eh, sí. eh, que para eh, Para xocos Redondela Si, <risa> sí, señor sí, sí. Eh, Aquí tomase bastante xocos Sinón sí. eh, que me di digan a min Que tuve un comendo en Redondela Ah fai pouco, estuven, estuven en Redondela, fomos cunhos amigos e estuvemos, vamos, desde o restaurante iríamos la ría, eh Ajá, claro E eu preguntei ao dono, dixe, pero esta vista vai non la cobrar? dice non, este é un regalo que lles facemos Si, claro De Así algo no, nos de tiñan de... que agasallar, aparte do bombiño <risa> Claro, claro, claro. Si, sí, non, no, por exemplo aí o que decías de Ventacela Temos un É unha especie de cervo non feito mm. con madeiras de, de reciclado e ten moi, moi, moi boa vista dendalí. Uh -huh. e, dendalí se mira todo arría dende o fondo, a, miras as cíes... Ostras! E, e, moi boa vista onde estás. Sí, bueno, se si tiramos para arriba para o cúmio, eh, vamos dar ao aeroporto a la o <ríe> aeropuerto se si tiramos hasta, hasta Compostela sí. aquí é o de, de, de... de peinador o de peinador o de peinador sí, sí, sí, ten unha parte un, una pequena parte eu creo que pertence o sea, a, a Redondela porque digo sí, porque eu iba montaba no avión e claro, eu salíra salíramos aí sí. de salida de Moaña, e fomos a collero do avión amigo Vigo para virnos aquí a Barcelona, e cando o, o, o, o páxaro empezou a voar, digo a miña dona, digo nena, que vamos parar a Redondela. <risa> sí, sí. Sí. Pero, pero moi ben, eh. A, eh, por iso digo eu que Con pouca cousa a veces do que tiramos, podemos facer grandes grandes cousas, facer unha eh, unha cidade, un pobo, unha aldea máis fermosa do que está. Si, sí, si, sí, claro, nos dende den do colectivo noso uh -huh. artesilio, non? Eh, empezou un pouco por eso, non? Empezou pois xa no ano 95, uh -huh. eh, e al que, sí, que sí, si, que se que non, que no, e pa pero que me venia en gana, si que non, que non, se si que si, sí, que si, sí, seu perón é só a mi. Ah, sí. Para metela no, no anil, no anil xa estar, é tenderlo. La vaca, y una. ¿Votamos? Sí. Bueno, pues, acabamos como acabamos acolando, vamos ahí a, vamos a tarde ya. de cesta, pues, tenemos que quitar este, este, atrás, Bueno, pois pues, estamos a falar pois pues, esos arteluxos que se poden poñer eh, unha aldea máis fermosa, un pobo, unha vila porque Redondela tamén ten moitos sitios eh, fermosos e aceitos por vosotros Si, sí, temos oh, sí, eh, eh, que o arteluxo empezou con con, esto, que, con, con ese motivo ¿no? uh -huh. que é que tiver cosas eh, un pouco máis fermosas Eh, entón, naceu xa no ano 95 no? Uh -huh, eh, con, con, bueno, daquela era o colectivo José Fá, O que levou máis a voz cantante Pero estaba seguido eh, e apoyado por Ateneo Rondalán O Cineclube Claqueta E un sí. montón de asociacións, no? que eran culturais, feministas, veciñais eh enaceu con unha pretensión reivindicativa sobre uh -huh. todo, ¿no? que era que había un vertedouro en Redondela e totalmente ilegal, pois pues, eh nada, onde Ávila, pois pues, na marisma uh -huh. eh, de Santa Mariña, ¿no? Ese vertedouro era unha un... <risa> <risa> non hai palabras, pero no bueno, si. Sí. Eh, eh, tal, y entonces pois pues, empezou a de Rondela eh mediante este e eh, se si lle se curriu facer eso, ¿no? Sí. Como unha forma reivindicativa eh enbellecer, a a cidade durante uh -huh. daquela era un mes, pois con obras feitas con, con material de con lixo, material sí, de material sí. de de refugallo para un po e tamén para protestar para que ese vertedero deixara existir, eh, se tratara no, o lixo como eh. de, de unha forma moito máis ecolóxica, e eh, moito, mo, bueno, máis sustentable, eh, <ríe> moito máis normal, vamos. Hombre, eh. y tanto que eh, si sí. sí. Sí, eh, sí, ides a colexos ou así para empezar desde abaixo a concienciar os oh, raparigos empezar a concienciarlos de que non se debe tirar nada que se e eh, aparte co ayuntamiento teña puntos donde ti poidas tirar aquilo que non vas a usar Si sí, eh, temos primeiro haber os colexos temos unha relación bastante fluida, non? Uh -huh. eh, tanto nós, o sea, sempre poñemos algunha algún tema eh, seguindo a o espírito reivindicativo, sempre ponemos cada ano un uh -huh. tema, non? Que se si chama arte, que isto, sí. que si outro. E entonces, eh, eh A ofrecemos o Artelix aos colexios, como un, unha ferramenta educativa máis. Uh -huh. Eh, temos unha relación bastante fluida, os colexios fan moitas moitas obras, non? Eh, nos alten bastante a Vila de Ávila e as parroquias incluso, sí, sí. non? De, de obras feitas pola rapazada, ¿no? Desde desde pequeniños, desde infantil, aí incluso ata, ata o bachiller, ¿no? Sí. Y entonces, pues sí, y aproveitan pois, pues, claro, para, para, para talicio, pues, é unha ferramenta máis dentro do colexio que incluso fan actividades E colexios e institutos dentro delas unos pequenos como unos pequenos artelixos ou obradoiros uh -huh. eh, un día, dous días eh, tal, eh, que quedan ali dentro do colexo ¿no? e entóns, pois pues, lle sirvan moitos colexos eso, que te digo, de ferramenta eh, para para eso, para, para concienciar ¿no? e outros ese me esqueceu auto <ríe> que me preguntabas si, sí, uh, no que tamén diréis o concello Ah, sí, o concello sí, sí, pero... Que tiña puntos donde poder, eh, non sei, puntos donde poder tirar todo eso. Que aquí, claro. aquí nosotros temos cerca das vivendas, dos barrios, disilerías, que lle chaman disilerías, que ti vas tirar aquilo que non queres, unha neveira, un, un microondas e todo eso, aunque tiñes que pagar un diñeiro. Ajá. Pois aquí, máis que ao recollelo, o lixo normal eh, e despois esas hai que chamar a un, por teléfono, non? Eh, sí E eh, que vengan a recollelo Sí, hay, sí que hai están ponendo bastantes en redondela pois esto é es para facer compost, non? Sí Bueno, unas cousas para facer en compost pero sí que é verdad que unha das Las reivindicaciones que temos xa non só dende Arcelis, senón desde uh -huh. de, de outros colectivos eh, que o Concello de Rondelas eh faga un punto limpo. O sí, que estamos sí, sí. reivindicando eh un punto limpo onde onde poder levar pois pues, todas estas todas estas cousas que non, non están no Sí, sí, sí. No, tal eh, eh claro, eh, iniciativas de reciclaxe. Sí. Eso, bueno, Eh, coa administración aquí Pois pues, hai moito traballo que facer ainda eh? sí. Bueno, e sí, aquí, sí. aquí tamén se chamas Para que te recollan uns mobles Que ti, pois Dicen, eh, bah, me parece que Según en que sitios, pois pasan Dues veces a semana, outros pasarán unha E ti chamas e as recollen pois, Esos mobles que ti queres tirar Si é Eh, o que é, o que chefa lava antes me corondas unha neveira a eh, a isto xa tedes que dicir o que é. Pre que viñe un sí. camión preparado para eso. Aha. Si, sí, aí que funciona pois pues, máis ou menos, si. Sí. Sí, sí. pero... eh, polo que me contas aí funciona máis ou menos igual. Máis ou menos, si, sí. sí, sí. pero a esa reivindicación é que xa un punto límite, Porque un punto limpio, aparte de que se peñan a recoller e fun uh -huh. seguir funcionando, pode ir a xente ali e incluso eh, eu coñece xente que vai ao punto limpio e vai recollendo pesas que lle fan falla e uh -huh. y, y, y ten unha parte de reciclase, non? Exactamente. Porque... Por eso Redondela uh -huh. está fermosa. Porque vosotros poñedeslle a fermosidade pois, con cascousas estas que vosotros recolledes dun, eh, eh, dixéramos, dun, eh, do, eh, dos sitios donde están expostos, non tiraos o mar, non tiraos nos ríos, non tirados, eh, tirados aí por aí. E vosotros recolledes, O bueno, o colectivo recolle e fai todo eso. Sí, sí, facemos recollidas, Uh -huh. eh no río, era unha cousa que fixemos varios anos en colaboración coa asociación eh da Defensa Ecolóxica eh... de Galicia, DEGA. Sí, señor. Eh, sí, temos feito varias veces o o río, como Polas Praia tamén ¿Tamen? eh o facíamos. Eh, entonces pois, pues, e si, sí, e eh, cando recollemos sempre buscamos lle darlles eh ese, ese puntiño ¿no? sí. artístico ¿no? entonces, co, que, co que se recolle montamos obras ¿sí? eh, a eh, sí, outra dos ríos pues, tamén está expor, exposta aquí en Rondela na, uh -huh. na entrada un paseo que vai polo río uh -huh. e eh, eh, así, sí pois e entón eu penso que os raparigos ten que disfrutar como como enanos, como se suele dicir. <risas> Aquí co Artelio sí, eh, <risas> sí, eh os o sea, os ves na, nas clases en a que que lles gusta facer o pois despois si que temos eh, Eh, varias actividades así mais para raparigos, pues, no? sí. Porque temos durante a semana temos eh, pues eso, eh, actividades paralelas a parte sí. do propio pastame, ¿no? Algúnas obradores para para cativos. Eh, pues, en sí, sí, eh, eh, sí, sí o, o, a rapazada de cereal o, o disfruta bastante, ¿no? Sí, non, sí, sí. Non... De Igual non tanto como festival de títeres, Pero casi Estamos, casi, a, casi, pisar sí. de... Además, estamos dices... a pisar de estalador Ademais, elles dices Vamos ir recoller Pois no monte tal Vamos a ir a, a ver como está de limpo E vamos a ir a limpiar ali Recoller os plásticos As latas En fin, e mm -hmm. outras cousas máis Entón eles xa desfrutan E, sí. e vos tamén disfrutades Con eles? eh, no es con el, sí, sí, sí, por sí. supuesto. Eh, sí, eso hicimos, pues eso en Ventocela también, o mm -hmm. sea, le vamos a salir, recogimos una parte eh, plantamos cientos de árboles eh, de carballos, eh, árboles autóctonas, ¿no? Sí, sí, sí, plantamos allí unas cuantas tal. De todos hechos, o sea, a recollidas, eh, nos reivindicamos que que a limpeza ten que facer a administración, no sí. voluntariado, non? ainda que nos desencando de, de fagamos como un acto máis mais que de limpeza, ¿no? Sí, bueno. un acto de convivencia, sí, sí, eh... o sea, porque a, a limpar eh, por, porque vayas un día con todo o que hai, como sí, está, sí. No, no non é ma, é, é mais, mais de convivencia que un acto de limpeza efectivo, no? Pero así que, sí que o facemos e, e, e reivindicamos que sexa que sexa a administración que quen limpe e que manteña limpo, no? que no. non nos deixen aos colectivos e a eh... voluntariado, a limpeza, porque non nos corresponde. No? Bueno, eh, Frank, sí, sí. vouxe presentar sí. ao compañero Xolio Couchil que tuvo que facer unha cousinha antes de comenzar o programa, tuvo que facer unha, eh, facer un deber antes, e <risas> entonces acaba de chegar agora aos estudios aquí da Radio San Boi pois para isto. É e te saludar. Moi boa tarde, Fran, benvido moitísimas, gra tarde, muy, muy, muy, moitísimas gracias por atendernos e, eh, eh, bueno, por darnos estas informacións interesantísimas aquí aos nosos ointes e seguidores Arte Lixo ten moito que ver con unha convocatoria, non? Coido que xa falaste de dela, non? Si, sí, Arte Lixo é, é un certame de arte na Rúa mm. e eh, nos praz, Praza Rúas escaparates de rondela de, de obras eh, feitas con material de refugallo. Entonces esa certama dura dura unha unha semana, semana pico e a principal actividade do artelixo. Exactamente. Sí. Ano pasado eu teño, teño entendiño, polo menos por o que leín, que un centro de obras recicladas eh, cementaron redondela Este ano va dese superar o ter, o un número, ¿verdad? Eh, bueno, Peña, sí, vamos a superarlo. <risa> ese es el reto, ¿no? Sí, no bueno, eh, tampoco te, sí, nos gustaría superarlo, por supuesto, ¿no? Pero a, a, sobre todo lo que más nos gusta... É que é que se besa xa pola polo polo pola por por pola vila, no, por la vila e por la parroquias. O se mira, no? Porque hai, hai veces sí, que hai máis obras pero son pequeniñas, de escaparate, que están moi ben, son moi chulas. Tal pero non sempre nos gusta máis que ainda caia un pouco menos que sean grandes, que no, vistas que se, que se besan desde todo sitio, se que chamen atención, ¿no? É importantísimo, pero que tamén hai tamén tendes un pregoeiro ou unha pregoeira este ano, ano pasado me parece que fora Verónica, non? Verónica Romero pero do compromiso de poder reparar e este, este ano que entendes? Eh, ainda non no, temos definido iso si sí que temos definido eh, que vai haber unha exposición no multiusos que foi donde fixemos a o pregón o ano pasado mm. e aquí eh, entonces fazemos como unha exposición permanente ¿no? dun artista eh, máis ou menos local ou que teña que ver co lixo no Eh, eh, o ano pasado foi un un unha rapaza, no sí. este ano lle toca a un, a un rapaz, que bueno, que, que é profesor aquí en Eusebio Vega, eh, uh -huh. é un artista que bueno, ten, ten feito exposición, ten obra, uh -huh. eh, eh é profesor aquí no no bacharelato de artes, uh -huh. que que bueno, de hacer el arte fai dos anos que está en Redondela y el de votros dos anos eh em, empieza a colaborar Quartelixo, co o sea, co alumnado e todo, mm -hmm. eh e aterarnos que tiña que tiña eso, que tiña obra, pois decidimos eh, facer a exposición con el. En ese en ese cando inauguremos esa exposición eh, faremos un, pre, un un pregón, que ainda estamos eh, ou sea, o sea, en como facelo, non? Eh, eh, mesmo é o convocatorio do obradoiro, que en realidade que eh, é o que vos facedes, non? O sea do certame, pero que despois haberá moitísimas ideas, entonces o mellor pois pues, teredes un un pregoeiro en moitas actividades máis. É, é decir que nos adiantámonos o o, o que vades a facer, non? Sí, no, hay hay cosas que ya temos definidas, pero mira, o pregoeiro aínda no, está sin definir, está sin definir. Sí, un pouco, ¿no? sí, sí. Porque sí que a, a obra, o sea, un, temos un montón de actividades paralelas, o sea, mm. preparadas, ¿no? mm. eh, eh, bueno, pensadas, eh, eh montadas, ¿no? Mm -hmm. Pero sí, sí, temos que ter o pregoeiro. Que pasa que eh, estamos vendo como facemos o pregón ou un manifesto, ¿no? Mm. Eh, este ano pues temos un Un, un compañero compañeiro do colectivo que quere facelo de xeito de, de banda diseñada e entonces pois pois eso retraseuse un pouco a ver como si eso va a ser manifesto, entonces hai que facer un pregón, bueno, estamos aí traballando, <risa> dándolle a cabeza. Para un pouquinho cómo... retrasado, quero decir eh. que buscaba adiantarme, pero en realidad comecemos eh, retrasando. Pues. Agradecer xo <risa> moitísimo, de verdade, que a tua aportación é eh, fantástica, pois pues, antes de que chegue ese día o millor indo nos... Nostri... Ainda <risa> lle a dar, como, dice, como digo eu, sí. a lata. A dar vento e eh, eh, falamos sí. outra vez, non, Fran? Si, sí, si, sí, sí, cando que irades... Eh xa Já, já o meu contacto. Muito ben. De acordo. Moitísimas vale. grazas pola túa participación e, e a información tan detallada. Moi ben. Moi ben, pois, veña, a vos. A moitos veña. éxitos, veña, te axente. Canta, canta a mi axente. Deixa a tristeza para lá. Canta forte, canta alto. Que a vida vai mellorar. Que a vida vai melhorar que a vida vai melhor que a vai melhorar a vai tenho um samba de moda um samba canção e o um samba rasgado can tem um samba, samba de fraco um samba moderno e o um samba quadradondo aoo coco um machxi de baões achaado e Em cima do muro Samba no asfalto Eu canto um samba em redo um samba em alento E um partido do alto Há muito tempo não ouço tal do samba desenvolvado Só não dá pra cantar mesmo É vendo o sol nascer quadrado Canta, canta, minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, Que a vida vai melhorar Canta bonito Canta a gente Deixar os testes a praça Vem, vem tristeza,